Szóval János Evangéliában vagyunk, és hogy már említettem, Jézusnek a megfeszítését fogjuk ma megnézni. Láttuk azt a harcot, ami, ami Pilátusban okozott ez az egész helyzet, hogy őnek kellett dönteni -e Jézusnak a sorsáról. Én tudjuk, hogy a zsidóktól elvették azt a jogot, hogy őt, ők bárkit is megölhessenek. És ezért viszik őt, Jézus Pilátushoz, hogy, hogy, hogy ő ölje meg Jézust. Pilátus talán a kezdeti érdektelensége után egyre jobban látja azt, és vagy egyre jobban érdekli Jézusnak az élete, a sorsa. És, és hogy haladunk előre a történetben, ugye szinte percről percre talán lehet, hogy változik, Pilátusnak a hozzáállása, a gondolkodása. Eljutunk odáig, hogy, hogy Pilátus meg felismeri, hogy, hogy ez az ember, ez ártatlan. Hogy, hogy ő nem védkezett. Hogy mindez, ami történik, igazából az csak egy ilyen kreált dolog, és el kéne őt engedni. De ott van, abban a harcban, hogy hát meg kell felelnie a zsidók felé, de hogy meg kell felelnie Róma felé is. Rendet kell tennie, rendet kell tartani a Jeruzsálembe, ahol állandóak voltak a lázadások, a forrongások. Ugye ő volt a ezért, felelős ezért. Ugye ez volt a karrierje. Ez egy jó kis karriert befuthatott, nem? Hát egy helytartó volt. Szóval, ugye ott volt, és ö, ott volt a másik oldal, hogy, hogy akkor, ö, ha megelégítem a zsidóknak a vágyát, a kérését, akkor akkor meg tudom elégíteni Rómának is a vágyát, hogy akkor rendet tudok itt tartani. De nagyon érdekes, érdekes ez a tárgyalás, mert, mert azt látjuk, hogy Jézusnak a, a, a kihallgatása, vagy Jézusnak a pere folyik, de valójában nem is Jézusnak a pere volt, hanem Pilátusnak. Mert amilyen döntést ő hozott itt Jézusról, az nem Jézusnak a sorsát, az életét befolyásolta, hanem az ő életét. És ez egy nagyon fontos kérdés, és nekem ez nagyon tetszik. És talán amikor valakivel beszélsz Jézusról, akkor, akkor ezt elmondhatod neki, hogy, hogy lehet, hogy azt gondolod Jézusról, hogy ő ez vagy az, vagy hogy nem is élek, vagy hogy ő nem is, vagy hogy ő hazug volt, és nem volt Isten, vagy stb. De azzal, hogy te döntesz, nem befolyásolod az ő létét, vagy az ő istenségét, vagy az ő helyzetét, hanem valójában a saját magad életéről hozol egy döntést. Ha azt mondod Jézusról, hogy ő az Isten fia, az ő megváltó, akkor a te életed fog megváltozni. És ugye ezért nagyon fontos Pilátusnak a döntése. Mert ő hozott egy döntést, és, és ugye, ő nem Jézus mellett hozott. Beszéltem arról is egy picit, hogy, hogy mennyire nehéz ez a nyomás, ugye, ami akár nehezedik talán te életedre is, ezek az elvárások kell ennek is e, megfelelnem, kell annak is megfelelni. Jön a világnak egy elvárása, hogy legyünk ilyenek, nézzünk így, legyünk ilyenek, hogy ültözkedjünk így, viselkedjünk úgy. De, de érzed azt magadban is, hogy átled, hogy ez nem így kéne, de akkor van, egy, van a szülőknek, családnak egy elvárása felénk, hogy így kéne viselkednünk. És, és vajon mi Istennek az akarata ezekben? És sokszor azt látjuk, hogy az emberek, mint Pilátus is, ott van az elvárások között, de elszalasztja azt az elvárást, hogy azt, amit Isten akarna, hogy, hogy ő cselekedjen, vagy hozzon egy döntést. És, e, arról beszéltem a múlt héten, hogy engedj e, Isten igényének. Egyrészt engedd be az életedbe, és hogy az vezessen téged. Amikor él találkozik e, Istennel, akkor Isten illéshez nem a tűzben, nem a viharban, nem a, a, a szélben, a, a, a sziklákat megszaggató szélben szólt, hanem azon a halak szelít, csendes hangon. És engedd, vitt az igét szívedbe, az életedbe, hogy aztán azt szerint tudj dönteni. És ne az elvárásoknak, ne azoknak a hatalmas nyomásoknak, amik esetleg nehezednek az életünkre. És ugye most itt vagyunk ebben a helyzetben, amikor amikor Pilátus meghozza ezt a döntést, hogy kiszolgáltatja Jézust a 20. és a 16. versnek az elején látjuk, hogy ő kiszolgáltatja Jézust a zsidóknak, az ő akaratuknak, és uh, csoda, hogy feszítsék meg. Mert előtte jól megverték, megostorozták, és akkor most vigyétek és megölhetitek őt, vagyis, hát ugye a római, a római katonák felszegezték őt a keresztet. És most ezt fogjuk megnézni. Talán egy kicsit másképpen, fogunk nézni sok igeverset, sok proféciát, de ami nagyon érdekes lesz, talán én még soha nem láttam így, kicsit orvosi szemmel. Valaki lesz orvos? Szeretne orvos lenni? Érdekes lesz, jó? Nézzük akkor a 16-től a 22. versig. Én se vagyok orvos, tehát ne ijedjetek meg. Tehát János Evangélium a 19. fejezet, 16. verstől, 22. versig. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-hegyhez, amelyet Héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele a másik kettőt, jobbjáról és bajáról, Középen pedig Jézus. Pilátus feliratot is készített, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva a názáreti Jézus a zsidó királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt, a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapja akkor szól, főpapjai szól, akkor szóltak Pilátusnak. Nem azt írt a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondtam, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. Tehát Jézusnak a Befejeződik, Pilátus meghozza a döntést, ő a bíró, Jézusnak meg kell halnia. A római törvényben ezt nem, ezen nem lehetett változtatni, nem volt fellebezés. És amit ugye Pilátus megmondott, azt megmondott, meg kellett tenni, úgy, ahogy ő mondta. Ugye látjuk, hogy tudjuk, hogy, hogy Jézus viszi az ő keresztjét. A, erre a helyre. Nagyon érdekes, hogy, hogy az volt a szokás, hogy akit elítélnek, nagyon érdekes egyébként, most így megértszem, hogy, hogy római, római polgárokat nem feszítettek keresztre. Ugye ez egy borzasztó halál nem volt. Ez egyik legborzasztóbb. És, és az volt a szokás, hogy, hogy az áldozat hogy a bűnös vitte a keresztet a kivégzés helyére, és az volt még a szokás, hogy a, amivel vádolták, vagy az ő bűnét kiírták egy táblára, és ezt egy római katona vitte előtte. És képzeld el, hogy Jézusnak ez volt a bűne, igazából ezért ítélték el, hogy a zsidók, ő a zsidók királya. És ez volt ráírva. És... Ugye ezt olvassuk, hogy, hogy ez három nyelven volt felírva, tehát mindenki el tudta olvasni, bárki, bár római volt, vagy, vagy zsidó volt, vagy görög, el tudta olvasni, hogy mi volt a vád Jézus ellen. És mindenki látta ezt, mindenki tisztában volt. Ez egy megszégyenítés is volt, ugye abban azért nagyon kegyetlenek voltak abban az időben ezek a, ezek a rendszerek. Láttuk a magát, ahogy megverték Jézust, hogy az is mennyire kegyetlen volt. És, és ugye egy elrettentés is volt az embereknek. Na, látod, így jár az, aki ezt a bűnt elköveti, és ez lesz annak a következménye. És így ment végig az ember a városon, hogy látták, hogy mivel vádolják, hogy mi az ő bűne. Ugye mennyire szégyen lehetett ez. Nem, nem elég, hogy ezt vitte, a keresztet már megverték, de még még meg is szégyenül, mert az egész világ meg tudja, hogy ő mit tett. És most, csak képzeld el ezt a helyzetet, ugye, Jézus vállalta helyettünk ezt a büntetést. Vállalta helyetted ezt a halált. És csak ha képzeld magadat az ő helyébe, hogy, hogy neked valaki viszi a bűn lajstromodat egy táblán. Azokat, amit Látod, hogy senkinek nem mersz elmondani. Amit nagyon szégyállsz. A leg, legtitkosabb, a legundarítóbb dolog. És ott mindenki ezt látja. És így viszik. Te viszed a keresztet, mész a kivégző helyre, és ott van a, a, a bűneidnek a a, a sokasága, felsorolva. Első pont, második pont, és végig. Ezt tudod képzelni, milyen megszígyenítés lenne ez. És nagyon érdekes, hogy... hogy, hogy Haltam egy ilyet is, hogy az ilyen embereket, akiket kivégeztek, a városon végigvezették. Van egy ilyen gondolat is, hogy a leghosszabb úton. és képzeld el itt mondjuk győrbe. Hogy az egész várost végig kell vonulnod. Mindenki. A legjobban a Baros utcán, a Széchenyi téren ki a Rába partra, amikor jó sokan vannak, végig, az iskolád előtt, Érted? és a legforgalmasabb, a város pontjaim végig, egészen a helyre. És ott van a tábla, valaki viszi a táblát a bűneidtel. De mekkora, ebben belegondolva, tehát még inkább megértjük, hogy Jézus mit vállalt helyettünk. Mert mi megérdemeltük volna ezt a szégyent, ezt a meggyalázást, hogy nekünk kelljen ezen végig mennünk. De Jézus azt mondja, hogy én a nyakamba veszem ezt. Hogy én felveszem magam a te bűneidért minden átkot, minden gúnyt, minden megszégyenítést, Ártatlanul, bűntelenül én ezen végig megyek helyetted. És vállalom a szégyent, vállalom azt, hogy mindenki kinevet, kigúnyol és mutogat rám. Mindezt értünk. Mekkora nagy szeretet ez? Abban a, abban a helyzetben mennyire szeretnél, csak nem ott lenni. Amikor mondjuk így megszégyenülsz, amikor mondjuk valami butaságot mondasz, amikor sok ember előtt olyan, mondjuk elesel, pofára esel az utcán, <tos> <tos> senki nem látott, hogy gyorsan fölpatra. <tos> De mennyire Mennyire, mennyire cíki, mennyire kellemetlen. Ugye mennyire csak szeretni látni, ó, csak ne lennék itt, csak ne látna senki, csak, csak ne kellett volna ezen végigmenni. És Jézus ezt vállalta, hogy leveszi a nyakunkról ezt, leveszi a vállunkról ezt a terhet. És ugye Jézus megy ki a Koponya hegyére, vagy a a hegyére, vagy a Mória hegyére, nagyon érdekes. Ezt az Ószövetségben látjuk már ezt a helyet. Egy olyan helyzetben, ahol, ahol szintén egy atya a fiát akarja feláldozni. Ezt több ezer évvel ezelőtt Isten e, ott ezt bemutatta, hogy ez majd meg fog történni. Ugye Ábrahám 1 Mózes 22. 22. fejezetében látjuk ezt, hogy Ábrahám viszi az ő egyszülött fiát, zsákot, hogy feláldozza. És amikor vonulnak, ugye három napon keresztül az ő fiával, ákkal vonul Ábrahám, viszi a fát, a tüzet, hogy, hogy bemutatja az ő fiát, mert Isten ezt kéri. És Ábrahám azt mondja, hogy én ezt megteszem. És akkor Izsák megkérdezi, hogy apám, hát itt a fa, de Izsák vitte a hátán a fát, ott a tűz, de hol van az áldozat? Hol van az égő áldozat? Mi az, mit fogunk majd feláldozni, vagy bemutatni az úrnak? És Ábrahám azt mondta, hogy Isten majd gondoskodik áldozatról. És amikor már Ábrahám sújtana le is áka az ő egyszülött fiára, akkor, akkor Isten azt mondja, hogy állj meg, Ábrahám. Hogy most már látom, jó, ne, nem kell ezt megtenned. És abban a pillanatban Ábrahám meglátja a, ezt a kóst, ami a szarvánál fogva felakadt a bozótosban. Ugye, és azt az állatot áldozzák fel, és mutatják be égő áldozatul Istennek. Isten gondoskodott egy áldozatról. De az, ami ott történt, az előre mutat valamire. Arra, amit Jézus fog tenni, amit az atya fog tenni, hogy Isten gondoskodik egy áldozatról. Gondoskodik egy helyettes áldozatról. Ábrának nem kellett megölni a Izsákot, az ő egyszült fián. Nekünk nem kell meghalnunk, nekünk nem kell elvesznünk. Mert Isten gondoskodott egy áldozatról. Gondoskodott arról, hogy mi megmenekülhessünk. És ez ugyanezen a hegyen történt, mint ahol Jézus megveszítik. Ugyanaz a hely, ugyanaz a történet, igaz? És ugye a zsidók ezt tudják. A zsidók ezt tudják. Aztán ott a következő kép, hogy milyen ünnepet ülnek, mire készülnek. Páska, a húsvét. mire emlékezett ilyenkor egész Izrael arra, hogy Isten hogyan mentette meg őket Egyiptomból. Hogy minden családban, vagy családonként, akkor esetleg többen voltak, vagy nem voltak pénzük, a szomszédokkal levágtak egy bárányt. És fogták a báránynak a vérét, és az ajtójuknak, a bejárati ajtójuknak a, a fa részér, erre a ajtófélfára, vagy erre a keretre, ugye rákenték ezt a vért. Isten ezt adta, Mózesnek ezt adta, át az utasítást az Isten. És azt mondta, hogy ahol látja majd a pusztító, hogy, hogy ott a vér, akkor ott megmenekül az első szülött. Ahol pedig nem lesz ott a vér, ott meg fog halni abban a családban az első szülött. És ugye ezt az ünnepet ünneplik. Erre készülőtik egész Izrael, minden zsidó ember, hogy megemlékezzenek, hogy Isten így mentette meg őket. Mert ezután, ezután a fáraó azt mondta, na, tűnés, menjetek innen. Nem akarunk benneteket, mert ugye meghal az ő első szülöttje is. És Egyiptomban mindenhol, mindenki gyászolt. Ott, ahol a vér ott volt az ajtón, ott nem gyászoltak, ott megmenekültek. A báránynak a bére. De te is, én is úgy menekülünk meg, ha, az a, ha a báránynak a vére, ha Jézusnak a vére a mi életünknek az ajtajára fel van kelve. És amikor, amikor meghalunk, akkor, akkor nem, nem kárhazunk el. Akkor, akkor megyünk a mennybe, akkor megyünk Isten elé. És, és ugye ez, ez a vér az, ami minket megszabadít hogy betakar minket. És ugye erre készülnek, Milyen érdekes ez újra, ugye? És te mennyire összehoztad az egész időpontot, hogy minden erről szól, az ünnepek, a körülmények. Ébredj, vedd fel, ved, ébredj, ébredj fel, vedd észre az egészet. Ismert fel, hogy itt van az az áldozat, amiről az atya gondoskodott, hogy az ő véré, vérére van szükségünk. Hogyan lehetünk szabadok? Hogyan szabadulhatunk meg Egyiptomból? Jézusnak a vére által, a bárány vére által. Izrael így szabadult meg erről a helyről, ahol több mint 400 éven keresztül raboskodtak. Ugye Egyiptom a világnak a, a jelképe, vagy a, a, a világot szimbolizálja az igében. És mi is egykor a világban voltunk. Talán te a világban vagy, de úgy szabadulsz onnan meg, ha Jézusnak a vére befedezi az életedet, csak úgy tudsz megmenekülni. És ugye Egyiptom a, a, a szolgaságháza, a rabságháza, ahol, ahol Izrael rabságba tartották, ahol megölték a gyermekeiket, ahol rabszolgák voltak, ahol dolgoztatták őket, ugye nem volt szabadnapjuk, a hét minden napján dolgoztunk kellett, reggeltől estig, és egyre keményebben és egyre. Egyre többet, és egyre rosszabbak voltak a körülményeik. És Isten meghallotta az ő kiáltásukat, és megszabadította az ő népét. Erre van nekünk is szükségünk. De csak Jézus vére által tudunk megszabadulni. Csak a bárány vére. Hogy tudsz megszabadulni a bűneitől? Hogy tudsz attól szabad lenni? A te erődből, a képességeiből? Nem. Csak a Jézus vére által. Csak ő által. Hogy ő jön és megszabadít. És ő meg tud szabadítani, ő képes rá. Ő kivette ezt a sok millió embert, annyi Egyiptomból. És, és nem volt akadály, nem volt semmi, ami az útjába álljon. És Isten gondoskodott erről a bárányról. És most ezt látjuk itt az igében, hogy eljött, hogy ő megmentse az egész emberiséget, az egész világot. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta hogy aki hisz ő veszel, hanem örök élete legyen. Ez a te döntésed, ez az én döntésem, hogy hiszel -e, hogy hiszel -e abban, amit Jézus tett. És ugye minden erről szól, minden erre mutat az Ószövetségben. Most ö, meg fogunk nézni néhány profíciát, ami arról szól, hogy... Ö, az Atya erről már beszélt az Ószövetségben, hogy mi fog történni, és hogyan fog megtörténni. Először olvassuk még el a 23-as és a 24-es verset. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessük rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztott, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Itt mondj, írja János is, hogy, hogy így teljesedett be az írás. Az Ószövetségben nagyon sok proféciát olvashatunk Jézusnek az életéről és a haláláról. Nézzünk meg néhányat, jó? Az Ézsaiás 53.12. Ja, mindannyian látjuk sok ábrázoláson, képeken, hogy, hogy Jézusot hogy feszítették meg. Ugye két lator volt, jobb és bal a keze felől, és őt tették középre. Ez nagyon érdekes, mert amikor így feszítettek valakit, meg többeket, akkor a legrosszabbat tették középre. Ezzel is ugye azt mutatták, hogy, hogy ő a legrosszabb, pedig ő ártatlan volt. Tehát ő is egyesütt, várom, 12, és a bűnösök közé adott, pedig ő sokat bűnít hordozta. És a bűnösökért imádkozott. Tehát ugye ott volt a két lator között, jobb és bal keze felől. A bűnösök közé adott. Ő pedig ő a bűnösökért imádkozott. Ugye, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, mondja Jézus ezt a kereszten. Tehát látunk egy profíciát, ami teljesen pontosan beteljesedik. Ja, ahogy olvastuk, osztoztak ruháim, köpenyére sorsot vetettek. Nagyon érdekes az ő, ez a, ez a ö, köpeny, hogy, vagy ez a ruha, amit Jézus viselt. Írja itt János, hogy varratlan volt. Hol látunk varratlan ruhát az Ószövetségben? A főpapnak volt varratlan a köntöse, a ruhája. Jézus az igazi főpap, akinek ilyen értékes ruhája volt. És a Zsoltárok 22, 19 ben megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Pontosan ugyanígy történik, ahogy a Zsoltáros megírta. Ugye az ecet, ugye itt nem, lát, uh, itt, uh, ugye nem mindent látunk itt, de látjuk már se vongémukban. Uh, 69. Zsoltál, Zsoltár 22. verse. Sőt, ételemben mérget adnak, és szoműságomban ecettel itatnak engem. Ugye próbáltak hogy Jézust egy picit elbódítani ezzel az itallal, hogy, hogy a fájdalmat jobban tűrje. E, és talán még ezzel is az ő saját meghosszabbítani. E, de Jézus tudjuk, hogy ezt nem fogadta el. Egyrészt talán azért is, hogy mert magánál akart lenni. Majd mindjárt látjuk Jézusnak az utolsó hét mondatát a kereszten. Ami, ami nagyon fontos volt, hogy hogy, hogy ezt ő elmondja. Uh, nagyon fontos volt, hogy ezt mi halljuk, hogy avval tisztában legyünk. Azt is tudjuk, hogy uh, ugye nem törték meg a, a csontját. Amikor a keresztre, amikor valakit keresztre feszítettek, akkor uh, akkor így gyorsították meg a halálát, hogy eltörték a lábát. És többé már nem tudott, hogy uh, ebben a Pozícióban kicsit a lábára nehezedni, és levegőhöz jutni, mert eltörték a lábát, és gyorsabban, pillanatok, percek alatt megfulladt. De tudjuk, hogy Jézusnak nem törték el a lábát, mert mire oda jutottak a katonák, addigra ő már meghalt. A Zsoltárok 34.21-ben megőrzik minden csontját. Egy sem törik meg azokból. Ez nagyon fontos volt, hogy Jézusnak ne törjék el a lábát. Pedig ez volt a szokás, ezt kellett tenni, de, de nem tették meg, mert addigra Jézus már meghalt. És tudjuk azt is, hogy a, a páska báránynak, a, a báránynak, amit feláldoztak a annak tökéletesnek kellett lennie. Annak hibátlannak kellett lennie. Tehát nem lehetett törött lábú, nem lehetett hibás, és nem lehetett semmi fogyatkozása. Szükség volt, hogy Jézusnek ne törjék el a lábát. És ezt látjuk, hogy ez meg is történik. Felszegezték őt. Zsoltárok 22.17. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Zsoltárok 22.17. Látjuk, átjukasztott keze, lábak. A gonosz, aki körbeveszi, a gonosz emberek, aki körbevették őt. Zakariás 12.10-ben azt olvashatjuk, hogy, hogy átszúrják az ő oldalát. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom, kiárasztom a könyörületet, és a könyöröletesség lelkét. Rátekintet, rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják. Ugye itt is látjuk ezt, ahogy átdöfték. És ugye ez is milyen érdekes volt, ez nem volt egy szokás. De megnézték, hogy halották. -e és átöfték. És látja, hogy meglássák, hogy meggyőződjenek róla, hogy ő meghalt. Nagyon sok profécia van Jézusról, ugye, a születéséről, az egész életéről, haláláról. És Jézus pontosan mindegyiket megcselekedte, vagy beteljesedett ez, amit róla mondtak. Ugye, a szűztől való születés, az, hogy Betlehembe születik, stb. stb. Ezek nagyon érdekesek, és nagyon bátorítóak és Ha olvasod az Ószövetséget, és úgy mondtam, hogy majd péntekenként ezt fogjuk elkezdeni néhány hét múlva, fogjuk látni, és nagyon izgalmas, hogy az Ószövetség az árnyéka az eljövendőnek. Ugye ők várták a messiást, és előre tekintettek arra, hogy majd Isten jön, és gondoskodik, ahogy Ábrahám is mondta, talán nem is tudta, hogy mit mond. Pontosan, Isten gondoskodik egy áldozatról. Ugye mi, mi meg visszatekintünk az időben, és már látjuk, hogy Isten gondoskodott áldozatról. És nagyon izgalmas épp ezért az Ószövetség, mert nagyon sok képet látunk benne, ahogy például Ábrahám és Izsáknak a történetét látjuk, hogy, hogy mindebben látjuk Istennek a tervét, a gondolatát. Menjünk tovább, és nézzük a 25. verstől, a 27. versig. Jézus kereszínűn ott állt anyja és anyjának nővére. Mária, ő, klópás felesége, valamint magnolai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, í mi a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, mi a te anyád. És ettől, az órától fogva, otthonába fogadta őt a tanítványt. Jézus még itt az utolsó pillanatokban is ö, látjuk az ő gondoskodását Máriáról, az édesanyjáról. Minden bizonyal eddig, de már József, Mária férje meghalt, és tudjuk azt ö, az írásokból, hogy, hogy az ő testvérei ö, valószínűleg itt még nem hittek Jézusban Látunk egy olyan történetet, amikor jönnek Jézusért az ő testvérei, mert azt gondolják, hogy egy kicsit elment. Elmentek otthonról, és el akarják őt vinni. És, és talán ebben a pillanatban még, még az ő testvérei sem hittek Jézusban, vagy nem tudták, hogy ő ki valójában. És épp ezért Jézus Máriát Jánosra bízza, hogy törődjön vele, és viselje az ő gondját. Ugye abban az időben nem volt nyugdíjrendszer, nem voltak, nem voltak ilyen szociális hálózatok, amivel valahogy az állam próbált segíteni az embereken, úgy teljesen az idősek, az elhagyatottak, az árvák, az özvegyek a családra voltak utalva. Ugye ezért is annyira fontos Istennek, ezért is olyan sok utalást látunk az igében, hogy ő a szívén hordozza az özvegyeknek és az árváknak a sorsát. És ezt olvassuk, hogy ez az egy legnagyobb Isten tisztelt, meglátogatni az árvát és az özvegyet. Tehát Istennek mindig is ez nagyon fontos. És Jézus gondoskodik az ő anyjáról, hogy, hogy, hogy ne, legyen, ne legyen egy ilyen nehéz helyzetben, és Jánosra, Jánosra bízza. És talán itt Mária megérti azt is, amit egyszer, amikor vitték még Jézust a templomba, és az a a Simon, az az ősz aki megáltotta őket, és ugye kezébe veszi Jézust, és ezt mondja ott, hogy most, most bocsássd el Uram a szolgádat, beszédet szerint békessége, mert meglátták szemeim üdvösségedet. És aztán ugye Máriahoz fordul, és ezt mondja neki így, így szólt, a te lelkedett éres kard, kard járja majd át. És talán Jézus, ahogy ott van a kereszten, Mária most érti meg, hogy, hogy miről is beszélt ott ez az idős ember, hogy ez az éles kés járja át Máriának a szívét. Hogy látja a fiát meghalni és szenvedni ott a kereszten. És akkor nézzük, menjünk tovább. A 28-tól olvasom a 37. versig. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett és beteljesedett, hogy mindent elvégezett, és hogy beteljesedjék az írás így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettelteli edény, Szivacsot ecettel megtöltve zs zsókra tűzték, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett. Fejét lehajtva, ki lehelt a lelkét. Mivel péntek volt, zsidók nem akarták, hogy a testét szombaton a kereszten megmaradjanak. A szombat, az a szombat, ugyanis a nap a nagy nap volt, arra kérték tehát Pilátus, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megveszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el. Hanem az egyik katona láncsával átszúrt az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot. És az ő bizonság tétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond. Hogy ti higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás. Csontja, ne töressék meg, viszont az írásnak egy másik helyre így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. És olvassuk el a 38-tól. Ezután az arit ritmáriai József, akit Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki, Elment tehát és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mérhából és alójából készült keretet hozott, mint egy száz fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták, az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsiróknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Nézzük meg most kicsit más evangéliumokból is Jézusnak az utolsó hét mondatát, hét, hét gondolatát. Ugye az elsőre már utaltam, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus ott van a kereszten. És így néz ránk, így néz az emberre, hogy bocsáss meg nekik. Mekkora bátorítás ez számunkra, hogy, hogy ő nem vádol, hogy ő nem átkoz, hogy ő nem mondja azt azoknak sem, hogy na, ezek el fognak veszni, hanem azt mondja, imádkozik, hogy bocsáss meg nekik, Atyám. Talán a legnehezebb mindig... Uh, hogy elfogadnunk Istennek a jó indulatát, az a kegyelmét. Elfogadni azt, hogy ő nem vádol. Elfogadni, meg, elfogadni ezt a megbocsájtást, hogy megbocsájtani magunknak. Hogy, ő, hogy bármit is tettünk, bármit is vétkeztünk, ő meg tud bocsájtani, és tényleg megbocsájt. És nem úgy, hogy na jó, meg de, hanem ő elfelejti a mi vétkeinket, ő a tenger mélyére veti azokat. Aztán, amit nem látunk itt a János evangéliumában szintén, hogy azt mondja az egyik latornak, hogy bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ugye az üdvösség, az így megtörténhet. Ha te hiszel, ha te megvallod, akkor ő befogad, ő elfogad, és az ővé vagy. A harmadik, amit láttunk, ahogy gondoskodik Máriáról, újra itt látjuk az ő... Azt, hogy ő gondoskodik, hogy ő nem, nem ő magára, nem, nem magával törődik, hanem arra foglalkozik, azzal törődik, hogy, hogy Máriának, Máriával mi lesz. Ő gondoskodik rólad, ő gondoskodni akar rólad. Ilyen Jézus, ilyen a te megváltód. Aztán Jézus ezt mondja, hogy éli, éli, a szavagtálni, azaz én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Itt látjuk Jézusnak a félelmét, az aggodalmát, a fájdalmát. Hogy ezt tudjuk, hogy ezt azért mondja, mert az Atya elforzotta tőle az ő arcát. És ezt képzeld el, gondolj bele egy picikét, hogy, hogy mit látunk az evangéliumokban? Ez az én szeretett fiam, az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Hogy Jézus úgy beszél mindig, hogy Ámen Ámen, ugye bizony bizony, hogy hallja az atyának a szavát, is ezt mondja, hogy én azt teszem, amit az én atyám mond, folyamatosan az atyával egy kapcsolatban volt. És most, most azt érzi Jézus ott a kereszten, mert Isten minden bűnt, minden átkot ráhelyezett, ugye ő is ki azt a poharat, a, a, a bűntetésnek a poharát, és azt tapasztalja Jézus, azt érzi, hogy hogy az atya, akivel eddig ebben a szerelmes kapcsolatban volt, az elfordult tőle. Atyám, atyám, ne el. De muszáj, mert Isten nincs közösségben a bűnnel. Nincs közösségben a bűnössel. Ő elfordítja az ő tekintetét róla. És Jézus megtapasztalja, és ez lehetetlen az egyik legborzalmasabb pillanat, hogy, hogy az atya nem néz rá. Hogy, hogy el vagyok hagyva hogy kész. Képzeld el ezt a pillanatot, hogy atyám, atyám, am, amivel mi azt, mi azt olvasjuk az igében, hogy kiálthatunk, hogy abba, atyám, hogy apuci. És ezt mondja, hogy apuci, ne hagyj el. De az atyám, hogy muszáj, mert a bűn miatt, ami, ami Jézusra lett rátéve, ugye el kell fordulnia tőle. És borzasztó fájdalom. Borzasztó fájdalom. A következő, az ötödik, a Jézus azt mondja, hogy szomjazom. Minden bizonyal, ez már több órás, ugye kihallgatás, megveretés, a kereszt cipelése, keresztre és már ott van sok-sok órája ez a szenvedés, és azt mondja, hogy szomjazom. És nagyon fontos, ugye eddig nem fogadott el Jézus semmit. De ezután, amikor azt mondja, hogy szomjazom, utána mond egy nagyon fontosat Jézus. Talán a legfontosabbat a kereszten. És ezt tisztán érthetően ki kellett mondania. Hogy ezt mindenki jól hallja. És ugye azt mondja Jézus ezután, hogy elvégeztetett. Uf, elvégeztetett. És így ezt sokszor mondtam már itt, hogy ez egy olyan kifejezés, mint amikor egy szövetséget, egy szerződést kötnek. Hogy nincs most már a szerződés megköttetett, nincs most már egyik félnek sem követelése, minden meg lett elégítve. Mindenki lett fizetve, minden át lett adva. Elvégeztetett, megköttetett, és vége. És meg lehet ebben pihenni, meg lehet nyugodni. És Jézus ezt mondja itt a kereszten, hogy a mi bűneinkért az ár ki lett fizetve, a mi megváltásunk befejeződött, az az elvégeztetett. Nincs mit hozzátenni. Megnyugodhatunk, ki van fizetve. És ez egy nagyon fontos szó, nagyon fontos, hogy ez itt, ez itt elhangzott. És fontos volt, hogy Jézus ezt tisztán érthetően ezt ki tudja mondani, hogy elvégeztetett. És az utolsó, amit Jézus mond, hogy atyámat te kezedbe teszem le az én lelkemet. Jézus, látja, ő egy őisten. Nem elvették az ő életét, hanem ő letette az ő életét. És ugye ezt halljuk itt Jézustól, hogy atyámat te kezedbe teszem le az én lelkemet, az én életemet. És Jézus meghal. És mielőtt befejeznénk, hogy mondtam az óra elején, hogy nézzük meg egy picit orvosi szemmel. Egy orvosi leírást találtam, hogy, hogy mi, történt, mi történt Jézussal. Ezt felolvasom. Jó? Az ostor teljes erővel sújt le Jézus vállára, hátára, lábára. Először csak a bört szakítja fel, Később a zuhogó ütések egyre mélyebben hatolnak a bőr alatti szövetekben. A vérelőbb a hajszelerekből, és a vénákból kezd szivárogni, majd patakokban tör elő az izmok artériájából. Az ismétlő, ismétlődő csapások újra meg újra felszakítják a mély A hát bőre végül hosszú szafatokban szakad felismerhetetlenségig zúzott vérző masszává. A százados látva, hogy az elítélt már alig él, leállítja a korbácsolást, Eloldozzák a félány állult Jézus köteleit, és saját véréből, vérétől átadott kövezetre zuhan. A római katonák gúnyt aki királynak mondja magát, vállára palástot, kezébe pálcát helyeznek, jogarnak, fejére hajlékony töviseságokból koronát nyomnak. A fejbőr a tövisek nyomán erősen vérzik, hiszen a test egyik legjobb vérellátású területe. Miután kigúnyolták és arculverték, leveszik róla a palástot. A sebzett hát alvat vérébe ragadt szövet, letépése rendkívül fájdalmas. Akár egy sebkötés óvatan áltávolítással. A sebek felszakadva újra vérezni kezdenek. A rómaiak a szokásoknak engedve visszaadják Jézus ruháit, majd a kereszt visszintes fáját a vállára kötözik, megindul a menet. Az elítélt Krisztus, két gonosz tevő és a római kivégző osztag a viadoló Jézus hiába próbál felegyenesedni, a nehéz fagerenda, és a vérvesztesség miatti sok megtántorítja, elesik. A rázuhanó fa felszagatja, sebektől, borított a bálát, hátát. Megpróbál felemelkedni, de az izmok felmondják a szolgáltat. A százados ráparancsol egy bámészkodóra, a és simóra, hogy vigye a keresztet. Jézus követi, vérző testét, a soktól hideg verejték veri ki. Jézust enyhe fájdalomcsillapító hatású mírhával kevert borral kínálják, amit nem fogad el. Simon leteszi le a földre a fát, Jézust háttal a földre lökik, vállával az a fára. A katona a csukló hajlatot keresi. Mélyen beveli a hatalmas szöget. A másik oldalon megismétli a mozdulatot, ügyelve, hogy ne feszítse szét túlságosan a karokat, hogy tudjon mozogni. A vízszintes gerendát az oszlopra helyezik, és az oszlop tetejére erősítik a feliratot a názáreti Jézus a zsidó király. A bal lábfejét a jobbjának feszítik, és a boltozaton keresztül mindkettőt a fához szögezik. A tért enyhén hajlított. Megtörtént a keresztfeszítés. feszítés. A függés közben a csuklórára nehezedő testsúly borzalmas fájdalmat okoz, és az ujjakban és a karokban a szögek a medián ideget nyomják. Ezért az áldozat megpróbálja a lábakra helyezni a testsúlyát. Vannak szavak, olyan idegen szavak, Metatarsis csontok közötti idegek elviselhetetlen fájdalom ma hasít belé. A karok lankadnak, az izmok görcsökbe rándulnak. A hatalmas lütető fájdalommal járó görcsullámok miatt alig alig tudja felnyomni magát. A melizmok megbénulnak. A borda közi izomzat nem működik. A belégzés lehetséges, de a kilégzés képtelen. Jézus egy-egy pillanatnyi lélegzetvételért küzd. Végül a széndioxid felgyűlik a tüdőben, és a véráramban, és a görcsrohamok enyhülnek. Egy-egy rángással képes megemelkedni, hogy kilélegezzen és beszívja az életető oxigént. Kétség kívül ezekben a pillanatokban ejtette ki ránk maradt hét utolsó rövid mondatát. Jézus órákon át mérhetetlen kínokat áll ki. Az idegtépő fájdalom, a görcsök, a felsebzett hát, dörzsölődése, a durva fán. És ekkor újabb fájdalom jelentkezik. Erős, szorító, málkasi fájdalom, amikor a szírummal terítődő szívburok nyomni kezdi a szívet. A nyomás alatt álló szív küszködve pumpálja a sűrű vért, a még tüdő kétségbeesetten esetten küzd levegőért. Kiszáradás jelei mutatkoznak szomjazom, mondja Jézus. Jézus halálos dermedést érez tagjaiban, elvégeztetett. Utolsó erejével még egyszer megemelkedik, hogy levegőt vegyem, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A keresztre feszítés végén általában megtörték a megfeszített lábcsontját. Így az áldozat nem tudott felemelkedve levegőhöz jutni és megfulladt. Jézushoz érvázomban a katonát látták, hogy erre már nincs szükség. Egy katona láncsát szúrt az ötödik borda közön át a szívbe, ahonnan nyomban vér és víz folyt. A szívburokból szivárgó víz posztmortem bizonyítja, hogy Jézus halálát nem fulladás okozta, mint általában a keresztre feszítetteket, hanem a sokkos állapot és a szívburokban felgyűlt folyadék nyomása miatt szívmegállás, azaz szívmeghasadás. Tehát Jézusnak a halálát az okozta, hogy meghasadt a szíve. Ez nagyon érdekes, és, és nagyon megható, hogy, hogy ugye ez a fájdalom ebben ott van, és, és ugye ő neki a szíve meghasadt az emberért, hogy ő annyira szeret szerette az embert, a bűnös embert. Hogy itt egy szív, amely, amely a bűnös emberért megszakadt, meghasadt. Az ő szíve megtörtértünk. Ő ennyire szeret. Isten hatalmas szeretet mutat, szeretetet mutatott felénk. És én azért akartam ezt felolvasni. Ez kicsit lehet, hogy erős, kicsit lehet, hogy durva, de, de számomra is egy kicsit sokkoló volt, hogy ő ilyen felénk hogy ő ilyen, hogy az ő szíve értem szakadt meg, és ennyire szeret. És azt várja, azt arra hív, hogy mi legyük oda az életünket. Nekünk nem kell, hogy a szívünk megszakadjon, nekünk nem kell ezen végig mennünk, hanem ő csak azt mondja, hogy gyere, ez ingyen a tiéd, csak kövess engem, legyél az enyém, legyen az én gyermekem, és, és én adok neked egy ádott életet, én akarlak téged egy, egy jó, jó helyre bevinni, vezetni, és, és meg akarom neked mutatni önmagamat. És Isten ennyire szeret, és mennyivel többet akar még mutatni nekünk, az ő igéből, önmagából. Csak bátorítalak, hogy, hogy fogadd el Jézust, hogy járj vele, Adj, ő, ő neki át mindent az életedben, mert, mert megéri, és ő megérdemli, mert az ő szíve meghason. Az Isten színe meghasadt értünk. Van ennél nagyobb szeretet? Van, van még ilyen Isten? Van még valaki, aki ezt megteszi? Hogy ennyire szeret minket? Hogy ennyire fontosak vagyunk ő neki? Azt hiszem, nincsen. Úgyhogy csak kövessd őt, ad neki oda az életedet. Imádkozzunk. Uram, itt állunk, és... nehéz bármit is erre mondani, amikor, amikor ezt látjuk, és olvassuk, hogy, hogy Jézus a te halálodat ez okozta, hogy meghasadt a szíved értünk emberekért, hogy, hogy ahogy te sírtál Jeruzsálem felett, és az volt a vágyad, azt szeretted volna, hogy összegyújtsd a te népedet, mint hogy a kotlós az ő kis csibét, Uram, Köszönjük, hogy ezt látjuk ma is, hogy Te ugyanígy vagy ma felénk, hogy, hogy akarsz minket. És köszönöm, hogy, hogy ezzel a szeretettel munkálkodsz bennünk, hogy ezzel a szeretettel nyúlsz ki felénk. Köszönöm, hogy, hogy nem vádolsz, nem kárhoztatsz. Köszönjük Jézus, hogy ezt látjuk a kereszten, hogy Te ott is imádkozol, értünk, hogy Te gondoskodsz rólunk, hogy Te ott is. Ránk figyelsz, és velünk törülsz, és nem önmagaddal. Köszönjük Jézus, hogy, hogy ilyen nagy szeretetet látunk Te benned. És köszönjük, hogy, hogy igazából erre van szükségünk. Köszönjük, hogy a Te szereteted, az szorongat minket. És azért imádkozom, Uram, hogy hadd értsük, hadd lássuk meg jobban és jobban, hogy milyen nagy a Te szereteted, hogy milyen nagy árat adtál, és mennyire fontosabb vagyunk teket. Köszönjük neked ezt az estét, ezt a délutánt, és imádkozom azért, Uram, hogy, hogy ez az üzenet, ez, ez bevésüljön a mi szívünkbe. Hogy ez a, ez a pár mondat, hogy ez a, ez, a ez a szó, hogy, hogy meghasadt a szívedértünk, vagy megszakadt a szívedértünk, ezt soha ne felejtsük el. És hogy amikor esetleg a legnehezebb, vagy a legsötétebb helyen is vagyunk, vagy a legtávolabbra is kerültünk tőled, ez az eszünkbe, és vigyen ez oda-vissza minket. Te jelenlétedbe, a Te közelségedbe. Köszönjük, Úr Jézus! És áld meg a Te népedet, imádkozunk, hogy áld meg az előttünk lévő hetet, kérünk, hogy segíts segíts meg minket az előttünk álló feladatokban, szolgálatban, iskolában, munkában, bármi is az, ami előttünk van, kérlek, hogy adj erőt rá, és addj, add a Te ajándékaidat, add a Te képességeidet, Uram, hogy ezen át tudjunk menni. Köszönjük, Úr Jézusot, a te nevedben imádkoztunk. Amen.